ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء جواد لو أن بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسها والله رؤوف من العباد الله سبحانه وتعالى اناسم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر سيكو امبا كلا نفسي itakuta yale ambayo ilokuwa imetenda tayari kuhugurishwa ikiwa ni yaheri kwamba nafsi hiyo itakuta yale yaheri ambayo tayari imekushahudhuriwa swala zake tano ambayo nafsi hiyo imetenda itakuta zimehudhurishwa na malipo yake itayaona eh kadhalika vile vile ikiwa zaka basi nafsi hiyo itakuta malipo ya zaka yake kadhalika ikiwa nifunga ambayo yeye alikuwa amefunga Akifika siku hiyo atayakuta malipo yake kwa ile funga ambayo yeye aliyokuwa amefunga kadhalika vilevile kama ambaye wao kwenda vile vile atakuta malipo yake Alhasil kila laheri ambalo yeye aliyokuwa amelitenda atalikuta malipo yake tayari yamekusha kuhudhurishwa wamaamila min suu'in na yale ambayo nafsi yake imetenda katika mambo ambayo yalikuwa mabaya basi vile vile nafsi hiyo itayakuta ikiwa nafsi hiyo imshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ikifika katika siku ya kiyama itaonyeshwa yale malipo ambayo alikuwa mabaya kutokana na ule ubaya ambayo alikuwa amemfanya katika jambo la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na ikiwa nafsi hiyo ilifanya uzilifu basi itakuta ubaya malipo ambayo alikuwa mabaya kutokana na ule udhinu ambao nafsi hiyo ilikuwa imefanya ikiwa imefanya kila aina ya kila aina ya ubaya basi nafsi hiyo itakuta yale malipo ambayo atakoyapata kutokana na yale mabaya ambayo nafsi hiyo ilokuwa imeyatenda tawaddu la an bainaha wa bainahu amadan baida nafsi hiyo itatamani laiti kwamba ingelikuwa baina yake yeye na baina yale mabaya ambayo malipo yake tayari ishaona ya kwamba iwe kuna masafa ambayo yuko mbali sana Iwe mbali na mabaya hayo iwe mbali na hayo ambayo nafsi io itayakuta. Wa yuhadhdhirukum nafsa. Na Allah anakutahadharisheni kutokana yeye Na Allah dakutahadharisheni kutokana adhabu yake. Wallahu raufun bil ibad. Na Allah yeye ni mpole sana kwa waja wake. Allah amechotaka waja wake wawe ni wenye kufanikiwa katika ulimwengu. Amechotaka Allah subhanahu wa ta'ala kutoka wa, kwa waja wake kwamba wawe ni wenye kupita katika yawinde ya dunia hali ya kuwa ni wenye kusalimika. Hali ya kuwa ni wenye kuwa wenye kuekepa maovu mbaya na wawe ni wenye kufika katika hali ambayo ni nzuri. Sote tunajua enyu ndugu zangu wa Islam. Ta'lamuna jamia nyote mnajua kwamba sisi tulikuwa katika chuo cha mwezo wa ramadhani na mwezo wa ramadhani hivi sasa kumalizika. na tayari kwamba hizi nafsi ikiwa kweli ziliingia katika chuo hicho na zikasoma yale masomo ambayo yanapatikana katika chuo hicho miongoni mwa masomo hayo jambo la kufunga nafsi hizi zilipoingia katika chuo hicho zilikuwa zikifunga zinakuwa zinajelekeza kwa Allah Subhanahu wa Taala kwa jambo la funga. Sasa ikiwa nafsi hiyo imeelekea kikweli kweli kutokana na funga, funga bado mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam amezielekeza nafsi hizo, zielekee katika kuuzilea nafsi hizo katika jambo la kufunga, funga za kujitolea. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema Mansama saama yule ambaye atakayefunga mwezi wa ramadhani Thuma atbaao sita ni kisha akafuatishia siku sita katika mwezi wa shawal kana kasiami dhahri inakuwa kana kwamba yeye amefunga mwaka mzima kwa maana huyo mtu anahesabika kwamba amepata malipo ambayo ni makubwa sana kwa maana huyu mtu yeye alipoingia katika mwezi wa ramadhani akafunga abaada ya kutoka katika mwezi wa Ramadhani tayari kuna funga za sita tumeshuhudia hizi vile vile huyu mtu antekana kwamba azikimbilie ajitahidi ajielekeze na awe ni mmoja kuzifunga mapema ili yeye nje katika fadhlahizi na baada ya kumalizika funga hiyo tayari mtume wako sallallahu alaihi wasallam amekwekea funga za alhamisi amekwekea funga za jumatatu amekwekea funga za siku meupe ili wewe kuilea nafsi yako katika kile chua ambacho wewe ulichokuwa umetoka katika mwezi wa Ramadhani kadhalika wewe ulikuwa ukisoma Qur'an katika mwezi wa Ramadhani basi siwe kwa kumalizika mwezi wa Ramadhani kuwa jambo hilo liwe lenye kukatika bali umetakana kwamba liwe ni jambo lenye kuendelea jambo la kusoma Qur'an kadhalika ulikuwa wewe ukileta adhkar za asubuhi na jioni basi jambo hilo liwe lenye kuendelea kadhalika wewe ulikuwa ni mtu ambaye ulikuwa mkarimu una wakirimu wale ambao wenye shida katika mwezo wa unawafutarisha na unawapa e, yale mambo ambayo yatakaokuwa na watiangufu nguvu na wao wajioni kwamba na sisi funga tunaziendesha katika hali iliyokuwa nzuri basi jambo hilo usiwe ni mwenye kulikatisha kuwa ni mwenye ni katika hamba siku haya ambayo wewe uko pamoja kwa mujibu wa ule uwezo ambayo Allah Subhanahu wa taala aliyokuwa amekunzuku kadhalika ulikwa wewe na maneno mazuri ndani ya mwezi wa Ramadhani basi iwe ni darasa kwako baada ya kumalizika Ramadhani uwe ni mtu ambaye una maneno mazuri Maneno mazuri kwa mke wako, uwele mwenye kuzungumza naye maneno mazuri. Kadhalika kama mwanamke na yeye awe na maneno mazuri kwa mume wake kama vile ambao walikuwa katika mwezi wa Ramadhani. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir au yule ambaye mwenye kumwamini Allah na siku ya mwisho basi naseme ya, ya kheri, au anyamaze maana yake kwamba wewe ukizungumza na mke wako kuwa na maneno ya kheri, kuwa na maneno mazuri na mke vile vile akizungumza na mume wake ajitahidi awe na maneno mazuri awe mwenye kuzungumza vizuri kadhalika vile vile mtu na jirani yake utakapokuwa unazungumza na jirani yako kama vile ambao ulipokuwa katika mwezi wa Ramadhani ulikuwa na maneno mazuri basi iwe ni funzo eh umenipata kutoka katika mwezi wa Ramadhani uwe ni mmoja kuzungumza maneno mazuri na jirani yako kadhalika na rafiki yako kadhalika na kila ambayo alikuwa amekuzunguka ikiwa wewe ni bosi basi jitahidi sana kuzungumza na wafanyakazi wako maneno ambayo yalikuwa ni mazuri ikiwa wewe ni mfanyakazi umeajiriwa kuwa ni mmoja kuzungumza maneno mazuri na yule bosi wako mankana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut na hili nifunzo ambalo wewe ulipata katika mwezi wa ramadhani jitahidi sana udhibiti ulimi wako usiwe ni mwenye kuambatanisha ulimi wako na zile asira zako kwa sababu ukiwa ni mwenye kuambatanisha ulimi wako na asira zako utakuwa ni mwenye kufeni siku zote hutakuwa ni mwenye kuzungumza ya sawa hutakuwa ni mwenye kutengeneza bali siku zote itakuwa ulimi wako ni ulimi ambao washari ulimi wako kwa ni ulimi ambao hautotengeneza hautoletaheri yoyote isipokuwa utakuwa ni wewe kuharibu siku zote ndugu wa islamu Ramadhani imewalea watu, Ramadhani ni chuo ambacho kimwatoa wa watu kutoka katika hali moja kuwapeleka katika hali nyingine. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amewataka wa umatu wake kwamba wawe ni wenye kuendelea na kufanya matendo yaliyo kwa khiri Na wawe wasio ni wenye kuchoka, bali Mtume sallallahu alaihi sallam ametujulisha akatuwambia katika hadithi ambayo afaraja al-Imam Tirmidhi, hadithi ambayo anayisimulia al-Imam Tirmidhi من حريث ابي هريره رضي الله عنه متوما عليه الصلاة والسلام أنا سيما ان لكل شيء شر انا اسمع فالحقيه ketika كل شيء kuna uchangamfu wa kuna kuna uchangamfu kuna mapenzi kwa maana jambo lolote lile ambalo mtu anapoingia mwanzoni huwa ana rahba nalo ana uchangamfu nalo ana nashati nalo na huwa ana mapenzi nalo katika hali ambayo kwa kubwa sana Walikuli shirra, kulli na kwa hakika Eh, kila jambo vile vile kwa maana kila uchangamfu na kila mapenzi yana kuchoka yana kudhoofika vile vile ukiona fahala Pemefunguliwa darsa watu wamejazana mwanzoni, hiyo ni ragba, hiyo ni nashati, lakini kila darsa ikiendelea, watu wanakuwa napungua kilo kidogo kwa maana ile nashati inakuwa ni kupungua. Ule dhaifu ndo unaanza kutokezea hapo. Na vilevile katika jambo kheri, katika kutenda matendo ambayo yalikuwa ya kheri, Mtume sallallahu wa alaihi wasallam anasema, "Wa lakulli sharra fatra, na kila nashati, na kila ragba, na kila uchangamfu, ndani yake kuna kudhoofika." kuna kuchoka wa mankana ndiyo akasema wa mankana ila sunnati fakadhtada yule ambaye takayekuwa kuchoka kwake na kule kudhoofika kwake kumemtoa katika kitendo kimoja umempeleka katika kitendo chengine katika kutekeleza suna zangu fakali tada basi mtu huyo anakuwa ameongoka manake nini manake wewe labda umechoka kidogo kufanya kuswali sana za sunna kasema acha ufute msafu soma qurani au acha ulete adkari acha letea wewe unakuwa umeongoka wamankana wa manqanati fatirathu ila ghayri dhalika faqad na yule ambaye tekai kuchoka kwake kudhoofita kwake kude anaelekea jambo ambalo sio hilo Fakadi halaka mtume anasema mtu huyo anakuwa ameangamia yule ambaye itakae kuchoka kwake ila dhalika yani akawa ameelekea jambo sio hilo la kutekeleza suna zangu au akatoka katika ibada kaingia katika ibada nyingine bali yeye akawa ni mwenye Kuwacha moja kwa moja katika jambo la kutekeleza ibada Fakadi halaka mtu huyo anakuwa ameangamia maana yake nini maana yake kwa weni mwenye kuangamia 100 Eh hey, utakuwa ni mwenye kula kasara duniani na na ni, nini maana yake kwa sababu mtu ambaye alikuwa yeye ameacha kutekeleza yale ambayo akumtii Allah ameacha swala Amiacha ameacha mambo ya khairi ameacha kila amalo litakalompelekea yeye apate razi za Allah subhanahu wa taala bila shaka mtu asampuli kama hii yeye huwa anaelekea yale ambayo kumuondi Allah yeye mtu kama huyo anakuwa anaelekea yale ambayo kumwasi Allah yeye mtu kama huyu anaelekea katika yale ambayo yimkumfurahisha sheitani faqad halaka mtu huyo anakuwa ni mwenye kuangamia wa fi na katika riwaya nyingine mtume sallallahu alaihi wasallam nafsi hadi hiyo hiyo mtume anasema inna likuli shay'in sharra wa likuli shira fatra akisha akasema mtume sallallahu wasallam fa in kana sahibuha Saddada wa qaraba farjuhu basi ikiwa mtu wake ambaye alokuwa na shirra ana uchangamfu na vile vile kuchoka kwake vile vile eh ikawa mtu huyu, sadada bi maana yeye amekuwa lazima sadad amejilazimisha na umadhubuti watawasatfu fil a'mal na akawa katikati katika, katika kutenda akitoka katika tendo hichi ameingia katika, katika kitendo chengine, amekuwa yeye na umadhubuti wa kutenda matendo aliyokuwa ya kheri, swala tano anaziswali jamaa sawa ikiwa ndani ya ramadhani sawa ikiwa nje ya ramadhani swala za suna anabinni nazo kablia yeye alikuwa ni mwenye kuswali ndani ya ramadhani na baada ya ramadhani kwa maana kablia badia swala ya duha kadhalika vile vile swala ya usiku yeye amekuwa ni mwenye kuendelea kwa maana yeye amekuwa na umadhubuti amekuwa na uimara amekuwa katika hali ambayo ni kwa sawa farjuhu basi huyo mtarajie kheri, mtarajie kwamba huyo ni mwenye kupata mafanikio mtarajie kwamba mtu huyo atakuwa ni mwele kufikia mbali sana kisha akasema wa in ushi ira ilayhi na ikiwa yeye ataashiriwa kwa vidole watu watamwashiria ah, au yule umeona fulani umeona kadha fala tauduhu niji msimuhesabu mtu yoyo kabisa kwa maana mtu anakuambia msimihesabu kabisa wanasema ahli alilm maana ya maneno haya wa in ushira ilaihi bil fala tauduhu wanasema ni shuhurati hii ni kwa ule umaarufu wake yeye alitenda kwa ajili apate maarufu. Aliswali swala tano ili apate maarufu. Kwa sababu miji ambayo yeye alokuwa ipo nayo ni waja wanatekeleza swala tano Akaona na yeye asije akasemwa vibaya, bora aswali swala tano na yeye awe katika wale ambao watakozungunzwa kwa sababu anaswali swala Kadhalika katika jambo la kutoa, kadhalika katika mambo yoyote ile katika mambo ya khairati, hayafanyi kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bali yeye anafanya ni kwa wa ule umaarufu ambao yeye alu kwamba utakuta worldwide na vile vile kwa kuenea zile sifa na kule tajwa ambapo unikokuwa kuzuri mtume anasema falata uddu huyo musimu muzabu kabisa kwamba hatafikia pahala ambapo walikuwa mbali bali huyo itafikia pahala ataachana nayo kabisa matendo ya khairi kwa sababu hakuna ile spiritual power ile nguvu ya kiroho ya ile kutenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala yoyote ambaye mwenye kutenda kwa ajili ya Allah subhana wa ta'ala misimu ya khairi yeye anakuwa na bidii ya hali ya juu kabisa na na pokuja misimu ambayo ya kwaheri yeye anaendeleza yale ambayo yelikuwa anafanyia bidii katika mwezi wa Ramadhani sasa je wewe katika hali hii uko wapi upo ni katika wale ambao wenye kufanya bidii ya kuyaendea mambo ya khairi kama vile ulivyokuwa katika mwezi wa Ramadhani au wewe ni katika wale ambao waliokuwa wamefunga madaftari yao ya kutenda matendo ya kheri, baada ya kumalizika Ramadhani jiangalie na jikague utajijua wako kwa yake innalhamdalah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 kwa mwezi wa Ramadhani kila mmoja wetu alipokuwepo katika mwezi wa Ramadhani alijifunza mambo mengi sana ambayo yalikuwa mazuri alijifunza mambo mengi sana ambayo kabla hapo yeye hakuwa kabisa kuwa na bidii ya djudu ya matendo hayo lakini alipoingia katika chuo cha mwezi wa Ramadhani yeye alijitahidi na akafanya bidii ya kuyafanya mambo ya khairati na akafikia pahala ambapo anatarajia kheri kutoka kwa mula wake Subhanahu wa Taala. Sasa yale ambayo uliko umetenda katika mwezi wa Ramadhani, jitahidi sana kuwa ni mwenye kuyafanya katika miezi hii ambayo eh, inaendelea mpaka pale ambapo Allah subhana wa Taala atakapokuchukua wewe, akakuondosha duniani, kwa sababu siku ya kuondoka kwako si mmoja kujua we Kwa utaondoka duniani na Allah Subhanahu wa Ta'ala ameficha siku hii Kwa kheri ambayo yakutakia wajawake. Baadhi ya watu wanasema sisi tungenikuwa tunajua siku ya kuondoka kwetu duniani basi ingelikuwa e, siku kumi kabla tungejifungia msikitini tukao tunafanya ibada. Huko ni kujidanganya kundi yangu wa Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye ndio ambaye alokuuumba wewe na yeye ndio ambaye alokuwa amekutengeneza Bali ungelikuwa wewe kila aina ya maradhi yangelibirikizana kwako wewe. Yaani baada ya siku kumi kwamba ndio siku yako kuondoka duniani ya kumi yake. Na ungelikuwa unaijua usingeliweza kwenda na mambo yako. usingeliweza kufanya mambo ya yaheri. Bali unge ungesikia kurukshani kidogo tukisema eh, mara kumbe anakuja. Umebati tu nimeanguka. Kwa sababu Allah yeye ndiye anajua hizi nafsi ambazo alizokuwa amesengeneza. Kwa hiyo Allah kuficha siku ya kondoka kuondoka kwako duniani. Inawezekana kwa pengine baada kusikiliza hotuba hii, ikawa ndio siku yako kuondoka duniani. Inawezekana kwa pengine, baada siku leo, mtu ikawa ndio siku yake ya kuondoka duniani. Lakini anafanya mambo yake kwa utulivu kabisa. Anafanya mambo yake kwa ushuari kabisa, mpaka inafika ile siku ya kuondoka kwake kwa kwa kwa duniani. Sasa ndugu yangu Muislamu, jitahidi sana kuwa ni mwenye kufanya matendo ya kheri, itaidi harakati zako zote ambazo unokwenda nazo zikusudie zi, kwa mona musudia Allah subhanahu wa taala na unapokuta jambo la kheri lolote lile basi kuwa ni mwenye kuliendea hilo kuwa ni mwenye kuenea milango ambayo ya kutenda matendo ya khairati na ile milango ambayo ile kwa shari kuwa ni mwenye kuifunga milango hiyo na Allah subhanahu wa taala anasema katika hadithi ya ibadi inama hiya a'malukum uhsiha lakum kwa hakika haya ni matendo yenu enyi waja wangu mimi ninayadhibiti ninayaandika ninayohifadhi kwa ajili yenu nyinyi usihala kun mimi ninayadhibiti matendo haya kwa ajili yenu nyinyi thumma uwafikum kisha mimi nitakuja kukulipeni kutoka na matendo hayo ambayo nyinyi ndio kwa kufanya Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia hivyo katika hadithi hukuisi haya ni matendo ambayo nyinyi waja mnayatenda He, sawa ikiwa katika mwezi wa Ramadhani, sawa ikiwa nje ya mwezi wa Ramadhani. Ni matendo ambayo yenyewe mnatenda, Allah anaadhibiti kwa ajili yenu yenyewe. Kisha Allah atakuja kukulipeni kutokana na matendo haya Fahamani wajada khairan, basi yule ambaye hatakukutaheri. Falihamdillah akakutaheri, ambayo matendo yake yote akapewa daftari lake kwa mkono wa kulia na atajua kwamba mimi nimefanikiwa kheri niheri falihamdillah Allah muola wako anakuambia mshukuru yeye Allah subhanahu wa ta'ala shukuru Allah kwa kukuta wewe kheri baada ya kuwa kwamba wewe umesoma katika Qur'ani umesoma katika hadithi kwamba siku ya kiyama ina vikali sana kuna moto wa jahannam kuna adhabu hizi na zile lakini Allah subhanahu wa ta'ala akakuepusha wewe matendo yako akakubali kwa sababu ulifanya kwa ajili yeye Allah subhanahu wa ta'ala Ulitenda kwa ajili yake yeye Allah Subhanahu wa Hukutenda kwa ajili ya kutaka sifa. Hukutenda kwa ajili ya usikilikani. Hukutenda kwa ajili ya ya ya ya kitu fulani. Bali nitenda kwa ajili ya Allah na huku kwa unamuomba Allah, ya Rabbi nitumie mimi katika dini yako kama vile ambao ulivyokuwa unawatumia waja wenu ambao walikuwa umetangulia na Allah kakutumia ikawa wewe ndio mlinzi wa dini diongoni mwa wale walinzi wa dini wa ikawa wewe ni mwenezaji wa dini kama wale ambao dini mashariki ya dunia na magharibi ya dunia ikawa unafanya yale ambayo Allah Subhanahu wa taala sasa ukajakuta matendo yako ni akhiri ya Allah ameyakumbuka ameyakubali faliyahmadillaha mtu asipokitamhia anatekana amshukuru al Allah Subhanahu wa taala hii dunia si chochote si lolote wa mal dunia ila illa mata'ul haikuwa dunia isipokuwa ni starehe yenye kudanganyisha kwa maana unapita jiulize we wangapi ambao ulikuwa nao katika ramadhani ya mwaka jana ramadhani hii unayomaliza hukuwa nao tena wangapi wewe uliko nao katika shawali ya mwaka jana shawali hii unayoingia huko nao tena wa mal dunia ila illa mata'ul haikuwa dunia isipokuwa ni starehe zenye kudanganyisha Maisha ya dunia hivyo na wewe itafika dhami yako vile vile ndugu yangu Muislamu. Utakuwa ni mwenye kuondoka katika huu limwendo. Sasa wewe kila kitendo chako itahidi sana kitakase kifanyo kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kila unachokifanya kifanye kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kila ambacho kitoko mbele yako itahidi usikidharau kifanye jikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ili ukakute matindo yako yalikuwa ya, ya, ya khair kذلك Allah قسما وامن اجى غير ذلك فلا يلومن ila nafsahu. Na yule ambaye atakayekuwa amekuta kinyume cha hivyo asijiakamlaumu yoyote isipokuwa nafsi yake kwa sababu wewe ulipoa muda hapa duniani utende matendo ambayo ya yaheri lakini wewe ukaacha kutenda matendo ambayo ya yaheri ukaielekea dunia na ukasahau kwamba iko siku wewe utondoka duniani ukajisahau kabisa basi fala ya'lumna illa nafsuhu. Mtu asampuka vipi asijilaumu isipokuwa ilaumu nafsi yake, kwa sababu yeye mwenyewe nafsi yake ndiyo ameitia katika kuangamia. Enyi ndugu zangu wa Islam. Kadhalika Ramadhani imetulea sisi kuzifanya nafsi zetu ziwe katika hali ya amani. Kuzifanya nafsi zetu kuwa na imani. Sasa tujitahidi ile imani ambayo tuko nayo tuendeleeze katika masiku haya ambayo ndio kwa tuko nayo na masiku ambayo atakokuja mbele hususa haya masiku ambayo atakokuja mbele ni masiku ambayo ya uchaguzi na uchaguzi unakuwa unafuru nyingi sana tunahusiana tumezilea nafsi zetu katika mwezi wa Ramadhani katika jambo la kumtambua Allah ni nani kwa kuhudhuria katika vitao vyaheri tofauti tofauti kwa dalika vile vile tumezielea nafsi zetu katika kutokufanyiana mabaya katika mwezi wa ramadhani basi mafunzo haya tulikuwa tumeyapata tuyaendelee katika masiku ambayo mbeleni yanakuja wewe ni isamu kwamba mimi ni muislamu haya mambo ya siasa yanakuja uchaguzi jitahidi sana usiwewe ni mmoja katika wale ambao wenye kufunja amani ya nchi kwa sababu amani ya nchi ni rasilimali ya wananchi ni khiri ya ambayo ilipokuwepo inaanufaisha wananchi wote na ilipotoweka nchi inakuwa haina maana hutoweza Allah vizuri ikiwa nchi yako imekosa amani hutoweza wewe kufanya jambo lolote lile ambalo uliokuwa umetekelea ulifanye ikiwa nchi yako imekosa amani ziangalieni nchi ambazo zilizo zimekosa amani namna ambao zilipokuwa zikofundika na namna ambapo zilipokuwa watu wanahama kila leo kwa sababu ya kukosekana amani kwa tunawahusia raia wajitahidi wao wasiwe wavunjifu wa, wa, wa amani kadhalika tunawahusia wale viongozi wale sawa ikiwa viongozi wa serikali sawa ikiwa viongozi wa kisiasa wao wasiwe maneno yao ni chanzo cha kuchochea uvunjifu wa amani wa allah subhanahu wa taala wa allah Subhana wa ta'ala wajitahidi sana kwa sababu ajue ma ya alfidhu min qawli illa ladayhi raqibun atid mwanadamu atamka mko lolote lile isipokuwa tamko hilo linaifadhishwa unaweza ukasema wacha mimi nizungumze maneno makali hapa ili hawa watu wanione kwamba na msimamo ili hawa watu wanione kwamba kweli sisi tunadai hichi ili, ili hawa watu wajue kwamba sisi ni watendaji lakini elewa ikiwa maneno hayo yatapelekea kumalika damu ikiwa maneno hayo yatapelekea kuvunjika kwa amani ikiwa maneno hayo yatapelekea kunyimwa haki ya Muislamu au kunyimwa haki ya kiumbe elewa kwamba wewe utakwenda kuulizwa na maneno hayo yatakuwa dhidi yako siku ambao ukifika mbele ya Subhana wa Taala kwa hiyo mcheni Allah Subhana wa Taala raia wanatetekana wa Mche Allah katika kuhakikisha wanachunga amani kadhalika viongozi wa nchi Kadhalika viongozi wa siasa wanatekana wa mche Allah subhana wa taala katika kuhakikisha wanachunga amani ya nchi. Kullukum ra'in wa kullukum maskulu na 'an Kila mmoja ni mchungaji na kila mmoja ataulizwa na kile ambacho alichokuwa amechunga. Raia wao ni wachungaji wa vile vile. Kwa hali ambazo walizo kwako nazo wanatekana wasichunge. E, ikiwa ni hali zuri wazichunge zisidia zikatoka kadhalika vile vile na viongozi na wao vile vile wanatekana kwamba wawe ni wachungaji wa raia zao isipelekee wakavunja amani. Kwa hiyo amani ya nchi ni kitu thamani sana. Tuna katika mambo Kila mmoja wetu awe ni mchungaji wa kuchunga amani. Wewe kama unamkusudia kuchabua mtu katika mambo ya kisiasa hayo. Kwa wale ambao walikuwa katika mambo ya kisiasa ya nini sasa ipelekee mpaka kwamba wewe uende ukachome nyumba ndugu yako Muislamu? Ya nini ipelekee mpaka wewe eh uende ukamdhuru uka ndugu yako Muislamu? Ya nini mpaka itaka ipelekee wewe ukamchukia ndugu yako Muislamu? Na matokeo yake kwa pengine huyo ambayo unamchukia baba moja mama moja kwa sababu yeye kwa mlingo huu na wewe kwa mlingo. Mcheti Allah. Mungu peeni Allah Subhanahu wa ta'ala. Haya ni mambo ambayo demokrasia ni mambo ambayo yako kijume na Uislamu. Ya nini napelekea mpaka kwamba mmeondosha amali nzima? Ya nini napelekea mpaka kwamba damu na magita? Hebu tusindikane enye ndugu zangu wa islamu Hizi ni saba ambazo zinazelekeza eh, kwa raia, kadhalika zinazelekeza kwa viongozi. Viongozi wa nchi, kadhalika na wale viongozi ambao walikuwa katika katika siasa za. Viongozi wa siasa wa vyama vya siasa sababu katika maneno ambayo wanazungumza ni maneno makali sana maneno ambayo si maneno ya kujenga ni maneno ambayo yakobomoa kwa hiyo ni kana wa mchi Allah muqubi Allah subhanahu wa ta'ala na hii ni hutuba ambayo ukipata fursa litakuja kuizungumza kwa upana wake Tunamuma Allah subhanahu wa ta'ala atakubalie matendo yetu ambayo tumeyafanya ndani ya mwezi wa ramadhani na yeyefanye matendo hayo yawe ni yenye kulea nafsi zetu yawe ni yenye moyo nguvu nafsi zetu ziwe ni zenye kutenda baada ya kumalizika Ramadhani tunamuomba Allah Subhanahu wa Taala ikifika muda wetu wa kuondoka duniani atuondoshe hali ya kuwa amekusha kutusamehe na amekusha kuturidhia Allahumma kullana wa la takul alayna wazidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhna wa la wansurna wa la tansur alayna wansurna wala tusurua alina ewe allah tunakuomba kwa majina yako ambayo ni kwa matukufu na sifa zako ambazo kwa tukufu kila ambaye alikuwa na shida wewe yuwa, shida hiyo inapomsonenesha na wajua tatizo ambalo na namtatiza ya rabbul alamin na kuomba ya rabbul ndani ya muda huu tunakuomba ufanye kuwa muda huu ni muda ambao hukubaliwa dua zetu ikiwa kwamba mtu huyu ana wagonjwa basi Allah tunakuomba wape shifaa wa mujbara ikiwa ana matatizo ya kimaisha ya rabbi tunakuomba mtatulie matatizo hayo ya kimaisha ambayo yuko nayo ikiwa ana madeni ya rabbi mtatulie mfanyie wepesi awe mwenye kuyalipa madeni hayo. ya rabbi ikiwa ana tatizo lolote ile ana jambo ambalo yeye analitamani katika nafsi yake basi Allah tunakuomba mtatulie jambo hilo mpe kile ambacho Anocho kitamani katika nafsi yake na iwe ni sababu ya kuabudia wewe Allah subhanahu wa taala na wenginele ya rabbi wana, wana hali ambazo wanataka ziwaondokee ya rabbi tunakuomba ondoshie hali hizo ikiwa ni maradhi waondoshie ikiwa ni matatizo waondoshie ikiwa viki ya maisha waondoshie ya rabbi tunakuomba amani ambayo unileta katika nchi hii wengi katika watu duniani wamekosa hii amani ambayo sisi tunapokuwa ya Rabbitumu Muomba itunze amani hii. Yoyote amale atakayokusudia shari sawa ikiwa raia sawa ikiwa kiongozi kuweza kuivunja amani hii basi tunakabidhi shingo yake ya Rabbul alamin. Allahumma taqabbal hadha ad-du'a. Allahumma taqabbal hadha